hoofstuk 257 Na een moeisame reis het die gewijde familie in die vaderland aangekom. Josef sy angst verargelaas na die teruggeheer, Mirjam sy vertrouwe in Elohim, sy bemoedig die angstige Joosef daardier, die bevel van die meester om na Nazareth te trek, die aankoms aldaar. Volgens Matthäus 2 vers 21 en 22 Na tien baie veel eisende reis daar, het Joosef met sy eie gelukkig in die land Israel aangekom en hulle het op een berg by een paar mense wat daar gewoon het en van vee teelt geleef het, gerus. Hier het Joosef nou keerig inlichting ingewin oor alle omstandighede in sy vaderland. Maar toe hy van hierdie mense gehoor het, dat Archelaas nou sy vader Herodes as regeder opgevolg het, en dat hy nog wreder was as sy vader, is Jozef en al sy mense dier een groot vrees oorval, en hy het daaraan gedink om terug te keer en op niet na Egypte te trek, of andersins na Tyrus. Want toewel hy nog in Egypte uit Jacob sy mond verneem het, dat Archelaas nou in Jerusalem regeer het, het hy echter nogthans nie gehoor, dat hierdie koning sy vader in wreedheid oortref nie. En hierdie bericht het Jozef so angstig gemaakt, dat hy nou weer wou omdraai. Miriam het wel aan hom gesê, Jozef, die meester het ons immers beveel om so te trek, waarom vrees ons die mense koning Archelaas meer as die meester? Jozef sê, Och Miriam, my geliefde vrou, jy vraag het wel ten volle met reg, maar kyk, Ek weet dat die weg van die meester dikwels uiters onbegrypelik is, en ek weet dat die meester sy mense sê dat Abel meestal dier die dood gelei ge ge ge ge het. Daarom is ek ook nou dan bang dat die meester my ook dier die dood sal lei. En hierdie vermoede van my word steeds meer waarschijnlik, hoe meer ek denk aan die wreedheid van die nieuwe koning in Jerusalem. Daarom het ek dan ook besluit om morgenoogend weer terug te keer. Waarlik, as dit die meesterse wil is, dat ons moet sterf, laat hy dan liever leeuw, stiers en die jenas oor ons laat kom, as Archelaus. Ergila, Joosef was vast besloten om weer terug te gaan, Matthies 2 vers 22, en hy het in ‘n godelike waarschuwing en in ‘n droom ontvang en na die streek van Galilea teruggekeerd, Maar in die nacht het die geest van die meester self oor Jozef in een helder droom gekom en Jozef het van Elohim self die bevel ontvang om na Nazareth te trek. Toe het Jozef dadelijk opgestaan en alreeds baie vroeg daar vandaan vertrek. Die dag nog het hy die dorpe van die land Galilea bereik. Matthies 2 vers 23 En hy het gaan woon in een stad met die naam van Nazareth so dat vervul sal word, wat dier die profete gespreek is, dat hy een Nazarener genoem sal word. En so het hy ook die dag in die nacht in die stad Nazareth aangekom, waar hy omblijwend gevestig het, so dat vervul sal word, wat die profeet gespreek het, hy sal een Nazarener genoem word.